Міднолобий партизан на допиті ухилявся від відповідей, міняв тему розмови, бурмотів підніс якусь нісенітність. Жіночка просила відмовитися від найбільш агресивної фази нашої акції, натомість обіцяючи влаштувати інтерв'ю на телебаченні і прямий ефір на Зерок ФМ. Здається, вона навіть вийшла на зв'язок із керівництвом «Медіаворк». нібито не пам'ятаю, щось таке казало. Я варнякав щось твердне, коли мова заходила про ефір, але вперто відбрикувався від запитань, які стосувалися основної частини нашої сірим шоу-програми. Зрозумівши, що в такому стані з мене толку, як з ведмедя грізлі в піонерському таборі, Жінка відвезла мене назад у хостел. По дорозі Наталя повідала, що завтра ввечері зорганізує зустріч із діаспорою. Нічого особливого буде лише кілька чоловік, які захотіли побачитись. Здибаємося за пивом, чипсами і сосисками в якомусь барі. Я погодився. Прощаючись, вона сказала, що зателефонує завтра. «О першій половині дня, це я добре закарбував, розповість про результати перемовини з керівництвом «Зерок ФМ». Пошивайло, як і обіцяла, передзвонила вранці наступного дня. Я саме їхав в автобусі до центру міста. Похропівши вдосталь протягом ночі, більше не відчував липкуватої сонливості, проте... Після на втома те, що англійці називають порушення добового режиму, розлад біоритмів, спричинений перельотом через декілька часов поясів, лишалося і давалося в знаки. Кідрук на дроті, піднімаю трубку. «Максиме, привіт, піднесено, привіталась Наталя. Як справи? Все чудово, їду снідати. Я поговорила з Медіаворк. І як?» Успішно. Щойно мені дзвонила Кетті Мілс, редактор розважальних програм як Zero FM, говорили про тебе. Вона готова зустрітися, більше того, вони з радістю візьмуть тебе на ефір. На коли? Від такого щастя я не стримався і заговорив надто голосно. Люди в автобусі стали озиратися. На четвер на ранок того ж дня вони запрошують тебе на телебачення. Прекрасно, ти навіть не уявляєш, як я тобі вдячний. Завжди, будь ласка. Правда, є одна умова, що стосується твоєї появи в ефірі. Слухаю. Це має бути дружній візит. Я на хвильку замовк, схиливши голову, і притулившись лобом до вертикальної стійки в автобусі. А тоді посміхнувся. По-особливому всміхнувся. Без питань, все, що завгодно. Хочуть так, буде так. Добре, що Наталя не бачила тої усмішки. От і чудово. Тоді я передзвоню Кетті Мілс і скажу, що ти погодився. Я також дала їм твій номер телефону. Можливо, вона захоче побалакати з тобою до ефіру. Ти ж не заперечуєш, ані трохи. І ще одне, по зміні голосу, я відчув, як вона напружилася. «Значить, буде питати чи просити щось, що їй саме не до подоби. Я була б не проти піти з тобою на ефір. Для чого? Розумієш, вони можуть обставити все в невигідному для українців світлі. Почнуть брати тебе на кпини, висміювати. Ти також можеш не зрозуміти специфічних жартів, і тоді розмова вийде односторонньою. Поряд має бути хтось, хто б зміг підтримати тебе. Я так не думав. Якщо нормально розійдусь, то ведучі думатимуть тільки про те, як закрити мені рот і навіть не згадуватимуть про специфічні новозеландські насмішки. Проте вголос проказав: "Гаразд, Наталю, згода. Головне, щоб мене пустили на ефір. Там побачимо, хто кого виставить у невигідному світлі. Не забувай, сьогодні ввечері ми зустрічаємось. Буде мій товариш Влад і ще кілька подруг. Вони дочекатися не можуть, щоб із тобою познайомитися. Я теж. І приготуйся розказати нам усе про те, що ви з притулою задумали. Сухо бурхнувши до вечора, я поклав труп. Вийшов на початку Окленд-Сіті і посунув шукати Забігайлівку для снідань. Повернувшись до хостела, я підготував офіційну скаргу. В Новій Зеландії все автоматизовано, тому носитися з папірцями не доводиться. Нарікання на роботу телевізії та радіо відправляються просто на сайті Склавши короткого на три абзаци листа, в якому окреслив проблему, навів для прикладу висловлювання Грега, опубліковані в Нью-Зеланд-Геральт, я попросив ужити заходів і, головне, зазначив, що я вже тут, припхався у ваш Окленд, браття-новозеландці від учора, образно кажучи, стою під вашими стінами, і нетрипляче чекаю на вирішення цього делікатного питання. Підписався своїм іменем і благополучно надіслав звернення. Це була найпростіша частина акції на Зеландію. Вона не вимагала значних зусиль, її взагалі можна було проробити в Україні, і я, щиро кажучи, не вірив, що лист завдасть хоч якої-небудь шкоди «Зерок ФМ». «Я недооцінив. Прикро, але моя писулька матиме колосальний вплив на подальші події. Чому прикро? Тому що, якби знав, що почнеться через ту скаргу, то не відсилав би жодного слова». Наталя Пошивайло заїхала за мною в хостел за кілька хвилин до п'ятої. Я вскочив до її.